Третій вагон вивернути для перевірки. Душу б йому вивернути цьому колонізаторові. Я популярно пояснював майорові, що радянські громадяни такі самі переможці, як і британські піддані, отож ганяти і виганяти їх ніхто тут не може. Наступного разу майор звернув увагу, що дехто з репатріантів везе з собою занадто багато речей. Це мародйорство, хрипів він, я не дозволю. Довелося нагадати про союзницькі домовленості. Кожен з гітлерівських в'язнів міг вивезти з собою хоч і півнімеччини, бо жоднаково рабство і неволю нічим не відшкодуєш. Скінчилося тим, що солдати майора Гарвея самі помагали нашим людям завантажитися. Тоді майор чепився в процедуру контролювання, хто в'їздить і чи хоче в'їздити, чи немає тут чиєї злої волі. Знов дні і тижні обламування ріг, у якому Попов був моїм вірним помічником, хоч майор Гарвий готовий був роздерти його на шматки. Тільки подумати, канадський капітан спільником у капітана радянського проти майора військ його величності короля Великобританії. Козорін користався плодами чужої праці. Він приїздив після відправки чергового ешелону, хвалькуватого копили в губи. «У мене комар носи не підточать, я все організував ідеально. Майор Гарви у мене ось де». Я мовчав. Хай тішиться. Однаково ж його вже не переробиш. Скільки вже бачив я о таких... Що приходять на готовеньке, та й ще й, мабуть, побачу. А що душу свою рвав з цими розпроклятим гарвиєм, то це ж не для чогось, а тільки для важливої справи. Мене Козурін ганяв по всіх усюдах, щоб ніде не загубився, що найменше табір, щоб англійці не приховали від нас нічого, жодної людини, жодної душі. Такий наказ Берліна і самої Москви. Що ж наказ, то і наказ. Я чоловік військовий, звик виконувати. Надто, що тут виконання поєднувалося хіба ж з такою приємністю. Мандрами по чопурних, прирейнських містечках, під тихим сонцем, під теплими повільними дощами, без особливих пригод, а відходячи душею від жорстоких днів війни, від хижого регуту, смерті і клекуту крові. Та тут приїхав... Зі зерлону майор Йотков і поклав край моїм сентиментальним мандрам. «Є нове діло», – сказав майор, – «наказ полковника Воронова». «Мені? Тобі? А Козурін?» «Хай витанцювує краков'як з гарвоєм». «Краков'як, на жаль, доводиться вигецувати мені. А вважай, що матиме ще один танець. Не знаю, як він тут зветься. Тепер з німцями». «Не зрозумів?» «Місцева влада». Союзнички вже заграють з німцями, відродили в Кельні магістрат, знайшли до обер-бургомістра, не чу. Не біда, розвідаєш, увідиш у контакт, справа надзвичайної ваги, зацікавлена Москва. Знайти могили наших людей, які тут загинули, і встановити на них пам'ятники. З усією урочистістю, ну і все таке інше, сам розумієш. Маєш якесь уявлення? Та вже маю. Сама тільки Кельнська яма чого варта, а ще Есесівське стрільбище Ван, Еренфельд, Браувайлер, Мюльгайм, Бенцберг. Не знати, кого тут більше, живих чи мертвих. Виходить, ти в курсі. Але майже всі загиблі – це наші полонені, нагадав я. Якась проблема? А наказ 270 – від 16 серпня 1941 року підписаний Сталіном і членами Ставки Вважати порушниками присяги, зрадниками батьківщини Як же тепер пам'ятники? З тобою вчорашні полонені офіцери працюють? Живі можуть слугувати, а мертві? А про мертвих виходить подбав тепер товариш Сталін і передав наказ і для наших дурних голів дійшло? У мене таки була дурна голова. На війні відчуюся мислити, навіть коли вмів це робити в мирний час, а коли не вмів, не встиг ще навчитися, коли мозок твій, мов зелене яблуко, яке може зарум'янитися тільки з того боку, звідки світить на нього сонце. А для таких, як я, сонцем був товариш Сталін, його накази, веління, слова і заклики. Вважати всіх полонених зрадниками – так і зробимо. Розстрілювати кожного, хто бодай зворухнувся на своїй бойовій позиції – розстріляємо. А на захід –